leo tunaangazia siasa za rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni mzaliwa Lukunguri mwaka 1944 Mafanikio changamoto na panda zake katika siasa toka pale alipoabiri jahazi la siasa ya miaka mimi ni Awadhi Rashid alipojiunga na Kikuu cha Dar es Salaam mwaka saba alitekwa nyara na fikra za kimapinduzi hatua yake ya kwanza ikawa ni kubuni kundi la kiuwana harakati lilojulikana kuwa University Student African Revolution Front ambapo aliongoza wanafunzi kuamia Msumbiji kusaidia kundi la fririmo. lilokuwa likipigania uhuru kutoka kwa Reno Kiongozi wa kundi hilo akiwa Samora Machel ambaye alikuja kuwa rais wa Msumbiji baadaye baada ya General Idi Amini Dada kumpindua Dr Milton Obote mwaka 1971 Jenerari Yelkouta Mseveni alikuwa kati ya watu waliojaribu kufanya mapinduzi ya Amini mwaka 1972 bila mafanikio Vikosi pinzani vikaingia Uganda kupitia Tanzania, mseveni akajiondoa katika upinzani na kubuni kundi lake la Front for Salvation mwaka tisa, sabina, tatu Aliamua kuingia msituni mwaka tisa, themanini katika utawala wa pili wa Obote, ambaye alikuwa amerejea mamlakani kutoka wa misheni Tanzania. Hii ilikuwa ni baada ya Idi Amin Dada kupinduliwa mwaka tisa, sabina, tisa. na vikosi vitiifu vya Mwalimu Julius Kamragye Nyerere. Kundi lenyewe lilianza na watu wachache 27 tu na kupanuka polepole kwani kulikuwa na makundi mengine wasi dhidi ya ubote yale ungana na kuwa chini ya kamanda Jomo Kenyatta mseveni maelfu ya watu waliuawa wakati vikosi vya serikali ya Obote ambaye siku zote aliwaomba watu wa Uganda kujitenga na makundi ya waasi ambaye alikuwa memega sehemu kubwa ya wafuasi wake huko likazaliwa jeshi la National Resistance Army ambako lilibadilishwa na kuwa chama tawala NRM baada ya hiyo mseveni kushika usukani miongoni mwa waliokuwa na mseveni katika juhudi za kungoa utawala wa Obote ni pamoja na Fredi Rugema ambaye alikuwa mkimbizi mnyarwanda na kuongoza mwede Apu wa vikosi vya mseveni na po Kagame ambaye sasa ni rais wa Rwanda. Wengine ni daktari Kiza besi ambaye amekuwa mpinzani wa mseveni tangu mwaka 2001 na, na hadi sasa ila hajawahi kumshinda katika uchaguzi mkuu kwa mujibu wa tumia taifa uchaguzi nchini Uganda. Kwa miezi minne kutoka Agasti hadi Disemba mwaka 1985 mkutano wa kusitisha vita ukafanyika Nairobi Kenya. mseveni 7 akiwa mhusika mkuu, mpatanishi akiwa rais mstaafu wa Kenya Daniel Toroitich Arab Moi hivyo mseven alirudi msituni tena na vita vikiendelea mwaka sita pamoja na vikosi vyake wakaelekea Kampala kuitoa serikali ya Uganda Serikali ya Mseveni wakati huo ikamteua kagame kuwa mkuu wa ujasusi wa jeshi la Uganda na Fredi Rugema kuwa naibu wazir wa ulinzi kutokana na juhudi zao msituni kupambana na serikali ya Milton Obote. Waganda walipigia kelele suala hilo na kusema kuwa Uganda ilikuwa ikifanya kosa kubwa kuwa kuwajumuisha wakimbizi katika nyadhifa kubwa za usalama. Mseveni 7 aliwaondoa kimya kimya japo akaendelea kushirikiana nao katika shughuli za hapa na pale. Baada M7 kushika dola mwaka ya tisa, sita na kuutimulia mbali utawala wa Milton Obote wote ambao walikuwa kiondolewa kwa mara ya pili kwa kutumia mabavu ya jeshi aliwateua wengi wa maafisa wake katika vyo vikao vilivyokuwa ni msituni Kusukuma ajenda ya chama cha National Resistance Movement aina rai miongoni mwalikuwa naoni kiza besije ambaye alikuwa daktari binafsi wa mseveni msituni ila aliondoka na kuwa mpinzani mkuu katika siasa za Uganda Mseveni na kundi lake la National Resistance Army ambalo lilibadilisha jina na kuwa National Resistance Movement ili matakwa ya siasa walikuwa na ajenda kumi muhimu mojawapo ikiwa ni kuleta amani nchini Uganda na kuhakikisha waganda wana vyakula vya kutosha miongoni mwa mambo mengine Mapambano kati ya vikosi vya serikali ya Dr. Milton Obola Obote na vile vikosi vya jenerari Yoweri Kaguta Museveni vilisababisha zaidi ya watu laki moja kufariki dunia huku lukuki wakikimbilia katika nchi za jirani kutafuta hifadhi kama vile DRC na nchi jirani za Uganda. Watu waliokuwa msituni na Yoweri Kaguta Museveni wamepewa dhamana kubwa na chama na no, wameitia pamba masikio na habari za kumtaka Yoweri Kaguta Museveni kuondoka madarakani zinawatia kichafuchefu. Jenerari Yoweri Kaguta Museveni aliongoza kwa miaka kumi ya mwanzo hadi mwaka 1996 alipogombea urais katika uchaguzi wa vyama vingi vya siasa hii ikiwezeshwa na kura maoni iliyopitisha katiba ya Uganda na kuchora ramani ya jinsi uchaguzi utakuwa ukifanyika nchini humo Iyo rekukuta mseveni alishinda katika uchaguzi huo wa mwaka 1996 japo alipata ushindani mdogo kutoka chama cha Democratic Party yani DP Mwaka elfu mbili na moja Jenderaleri Yoweri Kaguta Museveni alipata ushindi tena. Safari hii akipingana na rafiki yake wa dhati wa zamani Daktari kiza Besigye wa FDC bila mafanikio. Museveni ameendelea kushinda katika chaguzi mbalimbali zilizofuata za mwaka elfu mbili na sita, mwaka elfu mbili na moja, mwaka 2016 na, na sasa mwaka 2021. Chama cha FDC cha Daktari kiza Besigye kimekuwa kikilalamikia kuibiwa kura nyakati zote. Daktari Kizza mwenyewe katika juhudi zake za kupinga kila lichoda kuibiwa kura mwaka 2011, alianza kampeni ya kutembea lakini akaakamata na vikosi vya usalama kwa amri Yaoyeri Kakuta Mseveni amekuwa mgeni wa rumande na mahakamani kwa kushtakiwa kwa makosa yanayoelekea kuwa yohaini. Mpinzani mwingine aliyemtwa jasho jenerali Yoeri Kakuta Mseveni katika uchaguzi wa mwaka 2021 ni Robert Chajulani ambaye amekuwa akitumia mziki kuukashifu utawala hovyo. Wasemavyo wa Kiswahili ya semu mwosi na kama alivyompata daktari kiza besije Bobby Waini naye amepata kipigo si mara moja kutoka vikosi vya jenerali Yoeri Mseveni na hata kuwekwa chini ya kifungo cha nyumbani wakati kwa matokeo ya uchaguzi wa Januari 14 mwaka 2021 kitangazwa Budiwani ambaye awali alikuwa mbunga wa Chadondro amefunguliwa kesi kedekede mahakamani kwa madai ya kujaza watu katika mikutano yake kampeni ya kia uraisi nchini Uganda tofauti na ilivyoelekeza Wizara ya Afya Taifa hilo katika kupambana na virusi vya corona wengine ambao hawapikiki chungu kimoja na jenerari Yori Kakuta ni pamoja na msomi daktari Stella Nyanzi ambaye mara nyingi amemtukana generali Yori Kaguta Museveni na familia yake zaula matusi yake hayo ni kufu kuzoa kazi katika chuki kikuu cha makerere na kuwekewa vikwazo chungu kumiminika. Dr. Stella Nyanzi kuingia matatani kwa kupinga sera na zodaini hovyo za jenerari Rory Kakuta m Japo jenerari Rory Kakuta m ameongoza kwa zaidi ya miaka thelathini amepitia changamoto kadhaa za usalama nchini mwake. Kundi la Lodi Resistance Army likiongozwa na Joseph Kony liliwasajili watoto jeshini na kuwaua maelfu ya watu kaskazini mwa Uganda. Kundi hilo lilimhangaisha m kutoka mwaka 1986 hadi mwaka 2009 na juhudi za kumkamata Kony hazikufua dafu wala kuvua wa jarife. Katika mengine yanayofaa kutajwa katika tawasifu ya General Yerkoutam mseveni ni pamoja na kumsaidia aliyekuwa kiongozi wa waasi wa Kongo Lorad jile kabila mpindua aliyekuwa rais wa Zaile Mubutu Seko mwaka 1997 alifanya kazi hiyo kwa ushirikiano na rais wa Rwanda Po Kagame kama hilo alikutosha marais hao wawili waliwatuma wanajeshi wao katika vita vya pili vya Kongo mwaka 1998 kusambaratisha utawala Lorad jile kabila ambaye awali alikuwa rafiki wa ili wali geuka kutokana na kuwa kizuizi katika kufikia malengo yao. Wengi wanabashiri kuwa general Yoweri Kaguta Museveni anataka kuyacha madaraka kwa familia yake. Awali mkewe Janet Museveni amekuwa waziri wa serikali yake kwa siku nyingi na ni miongoni mwa mtu mwenye usemi mkubwa katika utawala wake. Si hayo tu mwanawe general David Muhozi ndiye mkuu wa jeshi la Uganda na kwa sasa ndiye mkuu wa kikosi maalumu cha kumlinda rais wa Uganda ambaye ni babake bila shaka Jenerari yeye alikukuta Museveni ni kati ya viongozi wa Afrika walioganda madarakani kwa miaka na dahari na dalili za kuachia ngazi kwa hiari hazipo